Влад затулив очі рукою. Ой, як смішно він, напевно, виглядав із цією малолітньою на шиї. Дивно, що дружина не розсміялася, коли їх побачила. Але дружин такі ситуації зазвичай не тішать. А потім, потім що він робить? Лишає дитину у вітальні, хапає відро зі сміттям і прожугом кидається на вулицю. Буцімто світа Божого не бачить через домашні обов'язки. До речі, про обов'язки. Влад відняв руку від очей. Поглянемо з іншого боку. Хіба не повинна була його жінка приготувати йому вечерю, га? бо. Чоловік прийшов із роботи. Чи з бару? Яка різниця? Змучений? Згорьований? Коханка його виїхала світ за очі? Хіба не горе? «А жінка на це що? Ніщо плагідно до столу запросити, сто грамів налити. Дзуський, Побила всі тарілки з горнятками? Крім одного, але будемо вважати, що і це теж вона зробила. Поскидала все у відро і виставила до дверей, щоб ти, чоловіче, змучений, згорьований, з висячою на шиї напівголою дочкою тієї самої коханки». Щоб ти ще й сміття виносив. Повбивав би. Врешті-решт, розсміявшись із того всього, Влад відчув, як трішки на міліметр попустила свої обійми нудьга. Відтак, постоявши над розбитим горням, пригадав, що ще з весілля нічого путнього не їв. То похмілля заважало, то траур. Ще з весілля, гм. Все ж усього два дні минуло, а здається, бозна скільки. Відчинив для очистки совісті холодильник, а ти в нього щось клав і остовпів. Прозора гусятниця доверху повна. А Влад шматки м'яса, помідорів, картоплі, щедро политі соусом. «Чекай, чекай, а туточки що? Ага!» «Налисники! Покуштувати чи що? А це? Квас? Справжній хлібний холодний квас?» «Та ні, куме, нам наснилося!» Схопив обома руками дзбан, крутнувся, зачиняючи плечем дверця та холодильника, потягнувся до шавки. «Ага! Ну і нащо? куме, ми того ската палили?» Остання горня навіщо, росток питається Без паніки У вітальні є бар А де бар, там скляночки У вітальні, у м'якому фотелі Випрямившись і склавши руки на колінах Як зразкова учениця Сиділа зорянина дочка Це виразне лице, відкрите чоло, рівний ніс Ця шкіра без єдиного ганджу ці очі великі, нереальні, ці пухкі, ідеально правильні губи. У його вітальні, у м'якому фотелі, сиділа Зоряна. Зірка, тільки на десять років молодша від тої, яку він знав. Олег, а він звідки взявся? Стояв позаду неї, тримаючи за спинку фотеля, і дивився на нього невинними очима. «А я злодійку спіймав!» «Скажіть йому, що я не злодійка!» – викрикнула дівчина. «Це... це зорянина дочка, Олежику!» Олег обійшов дівчину, ступаючи твердо, як кожен чоловік, що трішки випив, упав у вільний фотель, склепив повіки і запитав. «А що тут робить зорянина дочка?» Скажіть йому, що я не злодійка Олег, не розплющуючи очей Махнув у її бік рукою А ти йди погуляй Давай, давай Дівчина встала і пішла Двері зачини Зачинила Влад здивовано втупився у дзбан Який продовжував тримати обома руками Із Зоряною такий номер не пройшов би вона могла сама будь-кого, будь-куди послати, навіть пальцем не поверхнувши при цьому. То що тут робить її дочка? «Квасу хочеш?» «Квасу?» Олег широко розкрив очі. «Холодного?» «Щойно з холодильника?» «Питаєш?» Влад відчинив двері бару, вирішив, що фужери для шампанського не образяться, якщо в них розділють квас виставив їх на журнальний столик, професійно наповнив золотистою рідиною. «Відчуваєте, куме, смак раю?» «Чому вона взагалі тут залишилася?» «Хто залишився? Де?» «Я не розумію, владе, хто тут п'яний, ти чи я?» Зоряна Короленко поїхала до Владивостока. «Чому вона залишила тут свою дочку?» Червоне вино, в якому плавають чорні маслини. Плавають і тонуть. «Звідки я знаю?» Влад вибив із пачки цигарку і поквапливо припалив. Руки чомусь тремтіли. «Вона ще щось тобі казала, коли дзвонила у п'ятницю?» «Чому ти сам не приїхав і не запитав про все, що хотів знати?» Чому я мав до неї їхати? Хоча б у пам'ять про минуле, вона мені сказала, що послала тобі запрошення. Тебе вона теж запрошувала? З якої радості? Я не мав честі бути її коханцем. Я тільки інколи виконував роль посередника між вами. Але я її поважав. А я ні. Любити і поважати це різні речі. Амор утля кріма окуліс орітур унпекту кадіт. Примітка. Любов, як сльоза, виникає в очах, а потрапляє в серце. Латина.